Itzaldia, zenideok ideok, hause zoria gurea. Jainkoarin hirutasuna ospatzen dugu, autortzen eta gurtzen gure salbatzale eta maizu dugun jesu jaunari esker. Bera autortzen dugu espirituak erabilana. Bera autortzen dugu aikaren bardina. Eta berak sortua azoten daugugan, jainkoaganako uste ona konfiantzea, Jainkoari aita daitzzerinoko uste ona eta urtasuna. Bizi izan eban Jesusek jainkoaren urtasun hori, arenganako uste on hori, eta ez zeban besterik behar izan zoriontsu izateko eta besteak ere zoriontzeko. Beragan sumatzen ebanean jainkoaren maitasunak eroian espirituaren indarrez, geixoak osatzera, pekattarii parkamea eta jainkoaren eurenganako errukia iragartera, eta altxuak eta zapaltzaileak salatzera. Ez gaitezan, ba bildurrean edo sasi lotxarietan galdu, edo misterioa ezertarako ez diran berba jariotan azaldu gura izan. Begitu de higun Jezusi eta ikasi da higun bera gandik. Harek ez zeban beretzat gordeten jainkoa, Berari lagundu eion, eta bestea birrinndu izan, Jainkoaren naia eban eta haren esanetara jarten zen bere egunerokoan. Eta horren ondorio lez, to an bere pobretasuna, beste zer ez behar izatea, pobreak aintzat hartzea, eta danei jainkoagaganako konfiantzara dei egitera. Jesusen jainkoagana aurreratzen bagara, Haren espirituak lantzen bagaikio, pobretasuna bezarkatu izango dugu, ez gara inoren eta zeren bildur izango, eta behartxuekaz alkartasuna erakutsiko dugu, eta bestehi eta izadiari begirune, errespetua, izango deutsegu. Jainkoagan zinistea bazen ideok, ez da umekeria. Ez da bardin edo ezaren urrena jainkoa irutasunean gurtzea, Jaikoagan autortzen eta gurtzen begun alkartasuna, maitasuna, batasuna, geugarizuria dala dugu. Eta horresek garoaz bestea intzat hartzera, taregas alkartzera, etaren beharrizunak norbere beharrizan bihurtzera. Ez da horrakin gure artean ikusten doguna, ezta. Gure artean norkeria, zatiketak, zapalkuntzak eta beste keria asko ikusten dogu, ezta? Ez eta da irutasunaren misteri joan jainkoaren konfianzan sartu eskaralako. Zalatu ikez gure inguruko gehiak keriak, zapalkuntzak eta bidegabe baina geure barrura begitu, hango utxa ikusi, eta jainkotasunaz beteten espadugu gure barru hori ez dugu ez aldatuko eta geure tximurrak ere aurpegiratuko deuskuez. Entzun diogun gogo honez Jesusen eskentzari. Sumatu daikun kontemplazinioan dagozen guztien otoitzaren indarra. Eta besarkatu daikun Jesusen pobrezia, gure inguru ajainkoaren aberastasunaz beteteko.